do ano 2015 e aquí comeza unha nova edición de divertimento para pequenos monstros Estamos en Radio Felispín Bueno, tamén para aqueles que nos escuitan desde Compostela de, de Radio Calimera Eu sei Ana luce cub Hola, que tal? Hola, boas Temos pues, un programa cheo de contidos, como sempre, non? Sempre temos programas Temos cositas con... por aí o sea, E que temos os? Sede xente Xente que se ahí? achega até aquí Xente que se achega aquí <risas> Con ganas de participar e sí, de contarnos as súas historias que son moi interesantes Por exemplo, que vamos a tereos aquí en divertimento? Pois pues ximos a terea a estes dous individuos que tes en fronte, que son Olalla e Óscar mm -hmm. que nos van a falar do, dun colectivo que se chama CGTH de aquí Muy de bien. Ferrón de Ferrol, que, que organiza unhas festas e agora están de aniversario e a próxima semana vai a ver unha boa Moi ben Bueno, e despois a na segunda parte do programa a partir das 7 tenemos aquí a Suso Pérez Lago é pues, bueno, integrante do Consejo Internacional de Danza El tamén ten unha academia de danza na Rúa Fontaiñas en Ferrol e bueno, vai estar acompañado por Mar Sánchez que nesa escola de danza vai impartir un aula de eh, danzoterapia danzoterapia danza, danzoterapia si, sí, bueno, ela é eh, psicóloga, sexóloga danza terapeuta, moitas cousas máis e bueno, nos estarán aquí en divertimento a partir da, da, sete, da sete contándonos pois pues, todo ese mundo da danza tan interesante que aquí en divertimento teñamos un tanto esquecido e bueno, que mellor que ter aquí a, a Suso Pérez Lago e a Mar Sánchez non si sí, Ana? Sí, sí. CQ, aquí, aquí, aquí en Radio Filispín en Divertimento, bueno, pues estamos con cos Ramones ahí soando por una por una cuestión, ¿no? que tiene que ver con este colectivo sí. colectivo CQTH sí, Bueno, es. pues a ver, ¿quién, ¿quién está aquí diante de, de nos, José? Olaya y Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy boas, hola, boas Olaya y Óscar, bueno, pues son Eh, Coñecidos aquí porque xa estiveron aquí, non? Me comentabas xa <risa> no Teño graba. que comentarse, eu, porque senón Ele, Eles tamén se lembrarán, bueno, polo menos Óscar Que sí que estivo falando desto de xa unha vez Estivo falando ¿No? de unha vez, e Olayo non estivo, non? Olalla é a primeira vez Non, da que, que la EU aquí. ainda non formaba parte do colectivo Foi no 2013 13 novembro pero... Bueno, porque como dixo Ana sino... <risa> <risa> Foi a última festa, non? Houve... Si, sí. non, sí. no, foi última. a última Foi a última, que la... en este tempo non houve ninguna Non, en tempo nos dedicábamos a... Eu pensei que era unha por ano Si, sí, pero como, como se financian Do noso peto, pois pues entonces hai que esperar Porque é un colectivo que leva xa De funcionando, non? Vamos a explicar sí. un pouco os ouvintes Porque moitos non se verán tampouco do que estamos aquí a falar que, que, que o colectivo C-G-T-B porque... Perdón, c g Pois, pois o, o certo é que de colectivo se lle queda un pouco grande Porque realmente, pois, é como se si cerebras a tua festa de cumpleanos que banda sonora que che gustaría ter É unha festa É darlle saída aos grupos que nos gustan que de algún xeito, daquela, faí de zanos Se... Se... Se non puxéramos empeño en traelos, non posiblemente non pasarían por aquí. Entón, sería darlle facilidades ás bandas que nos gustaban para que viñesen aquí. Eh, a xente que formábamos daquela, todos pertencíamos a alguna banda e sabíamos como queríamos que se tratasen os músicos. Porque eso nas festas que facemos é o prioritario casi. Traer grupos que nos gusten e despois tratálos como nos gustaría que nos tratasen a nos. Mm. E para iso, houve alguna colaboración especial con alguna sala eh, de concertos? Pois, pues, eh, o principio de todo, no 2005, a primeira que fixemos Bueno, teño que comentar que realmente, eh, activamente, ahora estamos Olalla, eu e, e Carlos Pero hai máis xente que está ao principio Pero bueno, que, que estemos máis activos Somos tres, agora, daquela éramos cinco ou seis Eh, eh, empezamos en San Carlos, no, San Carlos. Que, que era un sitio donde Acudía todo o mundo porque, a facer todo. porque era precioso estar tocando Como unha especie de cociña con os trofeos nas paredes e tal Si, sí, nos, nos fixeremos un conspirando Por unha radio libre sí, E ¿eh? eh, es que todo mundo facía líos, sí. concertos eh, Era retiráramos... barato, podía facer o que quixeras Salí, <risa> montar aí ahí oh. sí, ah. retira... Lembro que o tipo do, do local de San Carlos O alugaba por 50 euros, sí, sí. euros. Agora xa non deixan facer nada E lembro tamén que arrancháramos con todos los trofeos que había allí. Os me yo meteramos o tipo en el despacho. Sí, no despacho. Me, no. me Acuerdo perfecto. Sea, no, no, simplemente porque no me gustaba ver los trofeos salidos. Ah. Y quitamos todos Eso a nos no, no se nos ocurrió en algún de aquella fotolog Eu creo que hai algún trofeo por Coruña, Pontevedra... <ríe> <ríe> Alguns <Asturias. ríe> que ligo... Te recordo. O despacho do, do presidente de San Carlos eh, servira como a camerino e que ali incluso comeran os, os músicos que, que convidáramos ao conspirando. Sí, o local sí. estaba ben. Mm -hmm. o, sea, o San Carlos foi un dos lugares, digamos, acertados no para celebrar as festas do colectivo ao CDTH. Sí, creo que foron dúas. Eh, a primeira, a verdade, que era... O típico día que era cousos colegas empezas a falar, "Mola facer isto", "Tal mola", "Tal", moito falar, moito falar, un día un se puxo a serie e dixo, "Joder, ímos a claro. Vamos a intentar. Entóns fomos en plan comisión de festas por Esteiro pedindo na no taxonera, na no galla, en locais todos que nos amigos que tiñan talleres, incluso eh, pois pues pedindo por publicidad nos carteles, como se si fôssemos a facer un maratón de força ou <risas> algo así. <risas> eh, eh, falamos con con o Real McCoyson e e máis, non me acordo cal foi a primeira, Os e, los Psychotics, eh Cacas e outros máis. Que eran grupos de por aquí, así do país. O... Si, sí, realmente era era un pouco abusar, ¿no? Porque a xente que formamos temos unha banda cada momento, e seramos facer unha banda para tocar con bandas que nos molan en festival, con as <risas> nosas bandas. Claro. Eh, nada, o que decía ver, vos, nós tamén fixemos a cena alí, o tío da cantina se portou moi ben e eh, Eh, bueno, que era barato, era unha cantina uh, uh, Entón, na primeira festa no, no sei 160 persoas 170, fora moi boa En a segunda ali tamén No ano que ano era? Eh? 2005 2005 E despois como foi? A segunda festa tamén segunda tamén foi ali, ali eh, Logo a terceiro creo que xa foi Na, na que era a Rung Rung A sala Rung Rung eh, Que agora mesmo é a sala Super 8 no? Tamén que... na esmorga en Narón A na discoteca que había en Narón Pues, creo que as seguintes xa foron super oito E que eran concertos, digamos, de varios grupos Como festivalciños, así Sí, sempre hubo mínimo dous grupos E logo poñamos músicanos Que tipo de música es esta? Rock and roll, basicamente? Un poquinho de todo Daquel era máis centrado, mellor no, no Rock and roll, surf, punk e tal Tampouco variamos moito Hasta ahora, pero sí que nos estamos Por exemplo, con, con bala este ano Xa o sea, nos estamos, pues, cosas Uh -huh. distintas a como empezamos a facer a primeira CGTH Eu quero que expliquen o do nome Sí si, sí, eu tamén <risos> Que era unha explicación <risos> Por pues, que ese nome? Por que esa canción que dos Ramones? E non outra Pois pues, eh, Nesa época na que estábamos non sei, sé, tan flipados como un rock e tal non no deixamos de estalo pero era como CBGB, era como ese local que che gustaría ter en cada povo e nos facía gracia o das letras Entóns foi como Joder, mira, se xuntas o A parte deste estribillo de Critics Go to Heaven CGTH E a idea era facer un logo Que tú veis as letras do CBGB E facer as camisetas, pola coña E tal, e ao final quedou uh -huh. no E hai que... camisetas no. <risa> <risa> Pois pues despois de zanos de era o momento Si, sí, si sí, bueno, sí era camisetas. Pero non co logo de, de No de con ese logo non. É <risa> un chiscadelo a, a Ramones e a a xente que está que digamos fan do grupo, pois pues, un pouco asocia, non, ¿no? Sí, espero que sí. sí. Claro. Eh, pues, sí, para non sera moi, mm. o sea, xa era igual personalmente ser exagerado a obsesión con Ramones e tal. E ao final xa facía gracia. Eh? non sei, sé, siglas e tal, que mm -hmm. surdiva y... así e non había que romper esa cabeza como Cando formas unha banda, como nos chamamos e tal. No sei, Weather Underground, joder, que feo. <risa> <risa> na no, pusquera ese. Bueno, porque Weather Underground é eh, unha das bandas de, de Oscar que está aquí, óse, con nos en, en Divertimento para Pequenos Monstros, falando deste outro colectivo, CGTH e Olaya se dedica un pouco tamén a parte técnica, por ponera, asiento un pouco así, tamén, non? Eh, eh, que en Bárbara, eso, Olaya? ¿no? A que te dedicas? Pois <risa> é, pues, eh, un traballo nun local moi guai que hai na Rúa Real, que se chama Superoito, e levo aí, pois, casi tres anos da miña vida. Mm. Ahí, tres no? anos, xa. Sí. Pero, bueno, é, é un traballo que aquí hai que valorizar, porque, bueno, temos unha mullera aí ao fronte, unha responsabilidade do sonido. Importante. Importante de unha sala como a Superoito, que fai moitísimos concertos. E é unha rapaza llevo lá, e é, aí, a non? Sí. Como, como levas eso? estás ahí... A verdade é que non lle dou moita importancia Son a técnico ali e A verdade é que tampouco noto Hai xente que sí que lle sorprende Que se xa unha rapaza e tal Pero por norma xeral nunca houve ninguna reacción negativa por parte de ninguén Mais todo mundo chega e dice Ah, que guai, unha chica E xa está Até aí eu fixe o que me gustaba Non lle dim importancia que fose un traballo máis digamos, frecuentado por homes que por mulleres como ser conductora de autobús ou mm. algo así non... como sería autobú, o nome da tua responsabilidade? son técnico de son técnico de son de sonido, sí. de, das, das, dos bolos que se fan no, no, na superoito sí. e levas moitos anos facendo iso? como técnico en sí levo dende 2012 mil mm -hmm. ou se xa que xa son tres anos, tres no, anos. levo máis entón non sei Non, se si levo tres anos na super oito, pois un ano ou dous máis, máis mm. ou menos. Perdi che a noción do tempo. A no verdade día. que sí, porque <risa> pasa, <ali> dentro... Fasa <risa> rápido o tempo, cando fasa o que che gusta, entonces uh -huh. pois, está guai. Pois pues eu sempre pensei que o Laya tiña unha banda, non sei por qué. Ten pinta de ter unha banda. Sí, <risa> sí que ten pinta, non tens ninguna banda. Poco, poco, poco, <risa> a verdade é <risa> que non, teña algúnha diadema pola casa, pero poca cousa máis, non... <risa> no e sa que estamos o sa que cal folha concerto que lembres que máis problemas te carreou de cabeza de liada de costeos que se complicaran e iso anédotas así que podas pois pues, non moita cousa a verdade que nunha sala así na que te controlado ti casi sempre todo o teu material e o todo o concerto que dixeras como sonou isto que ben quedou e tal que facen dose de que isto sona así pois pues non sei pois mesmo a semana pasada con The Soul Jacket creo que estuve bastante satisfeita con meu traballo, pero foi moi doado traballar con eles tamén, entón... Uh -huh. Bueno, e Óscar como, como músico, que entende, é xa o decía, ¿no? ese como músico que de grupos como Weather Underground, ten pues, ese feeling co os rostos dos músicos, ¿no? e esa complicidade, ¿no? e coñece aí todo ese, ese mundillo, ese y, entramado, y, ese entramado, ¿no? o sea, que como, como ves eso aquí a nivel de ferrol, agora mesmo como, como músico de ferrol, a nivel de Ferrol, como como está a movidilla, parte deste colectivo CGTH ao que pretense destí e máis o Laia? Pois, pues, ahora mismo, a é que cando... non é que haya máis nivel, sino que vexo que igual se toman moitísimo máis en serio as cousas. Están salindo grupazos moi bós dos que sentirse moi facendoso e coller e falar de algo, de unha palabra tan fea como pode ser unha escéa, musical Pois, pues, joder, ahora mismo, non sei, e baixar e que toque alguén de aquí eh, para nós que somos músicos estás dentro nunca foi ninguna vergoña, pero ves que hai máis xente de fora de tal que ven a ver os concertos, eso. non é que veña moita xente, uh -huh. pero si sí que, non sei, pero no xente, to que non é que un nivelazo ahora xente de <risa> sí, ferrol que, que vai ver as cousas que pasan en ferrol, sí, no? sí. incluso a semana pasada, na, na seu peroito a presentouse a Ferrar Records mm. hai moito movimento moitos grupos de Sergio Peck de, Peque, de sí. Carrero Bianco e de Francisco Fernández rego. E alito co Óscar, por exemplo. Eu toco co Óscar e muitísimos músicos máis e ali estaba de técnico de son Olaia, é o que está dicindo un pouco agora Óscar, o ¿no? que se está cocendo aí movidilla e un ambiente ¿no? se, gente, sempre. Pues, non no creo que se me interprete, pero é es que non sei, sé, agora aí como unha efervescencia. Sí, un, Nos 90, por exemplo, si sí que había. Eu recuerdo sí. cando empecé eu que éramos unos cativos e había mogollón de, de, de bandas, eu creo que que Novacha e tal e sí. agora mesmo Una pasada había, había salas, también los 90 como... Sí, bueno, los 90 era como muy libre, ¿no? Porque Santa en cualquier compañía, sitio había había sala. De bares, <risa> claro. eh, tocabas en bueno, bares, estaba, en cualquier bar. Sí, estaba Santa Compaña también. Estaba Callejón. Sí. O Callejón, o Callejón, o Callejón era mítico. en la Rúa del Sol, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, como pasó el tiempo, ¿eh? De cine, Somos muy bellos. Ajá. El... Uh -huh. Bueno, pois pues, que vos parece se si ponemos algo de música e xa entramos tamén un pouco na cousa esta que está cocendose para non sei sé, cando é eh? o, o Vendres 16 ¿no? no? de outubro na O Vendres o Vendres Sala Superoito, sala superoito eh, con moito tempo estamos anunciando isto pero bueno, Unha semana Porque vai estar soando toda toda a semana hai que apuntar na xenda Por, la, por megafonía, a policías está preparando <ríe> su, os autocarros <ríe> con Efectivo. megafonía os bombeiros, a guardia civil Todos eh, alí. Fernández de Mesa tamén se anima. <risa> bueno, pois pues vamos a poñer o primeiro dos grupos que vai tocar na non sei sé que festa é, eh, número de festa eh, do pues colectivo CGT. Non é a décima ou o décimo aniversario desde que empezamos, pero non sei, sé, a séptima ou algo así, non sei. Sé. A sétima festa. Non estou seguro tampoco. Bueno, pois pues vamos a escoltar a a Clute que vos diredes, quen son Que son Clute, son de aquí, son moi vos. Son a mellor banda. De a <ríe> no. Bueno, hai moitos, pero nos gusta pa moito. Para que, pa que non se sí. cele o resto. Son unha sí. A min personalmente me gustan moitísimo. Eh, que teñen, que teñen os Clute. Un directo pues, moi crudo e moi sí. directo. Quizás non señan técnicamente o mellor grupo de Ferrol, pero é eh, que utan moito. Pero non o necesitan. <ríe> a actitud que teñen no escenario como persoas e eh, eh, a complicidade que se ve entre eles e eh, os temas que que non no sé, sei. para que a xente saiba un pouco os identifique pola rúa e es unha paliza, <risa> pues... <risa> pues son Julián Hai e, e Car, eh, xa já outras bandas. Julián toca en Síndrome Winona. Eh, eh Car Hai eh, tocaron en Crusty, eh jai toca jai en Bertones. Bertones. Sí, uh -huh. xa, non, non, é, non é de ahora o tema de... Xa os coñecemos de antes. Si. Sí. Bueno, sí. ¿esto cómo se le Clute. Clute. Sí. Clute. Bueno, Clute. ¿qué, ¿qué vamos a escuchar? Summer, Summer hits. hits. Summer Hits. Summer <risa> <risa> de ferrol, bueno, pois é un dos grupos que vai estar na festa do colectivo CGTH o Vindeiro Vendres de Azazis de Outubro na Sala Superoito, aí, celebrando o décimo aniversario. Décimo aniversario na Luce Cuco. Décimo radio... aniversario como nos. Como Radio Filispín. Igual. Eles naceron aí no ano 2005 como a nos. Mm. Sí, sí, mira, que casualidade, que confluencia. Quantas cousas pasaron costeos. no 2005, mm. importantes. Comentádenos, porque hay, eh, este CD que estamos aquí pinchando pois pues vai ser unha sorpresa tamén, no na, na festa. Si, sí, agora, para... eh? Agora xa non que vai a explotar. agora claro, eh, para, para facer algo especial, pois pues, falei con todas as bandas que tocaran e eh, as que nos deu tempo a meter no CD que foron 13, pois pues, vamos a facer un recopilatorio e regalaro con entrada, algo así. Muy so, maquetero punk. Tal cual está aquí, son Muy bueno, falta falta la portada, que son, está ainda a media. Son grupos de Ferrol todos. No, no hay okay. de Asturias, Pontevedra. Mm, aquí están de Real... que o sea, fueron pasando durante estos desanos por las fiestas. Compostela, sí. Los Cacas, Los Psicótics, Jiménez del Oso, Las Nurses, Los Válvulas, mm, son de Coruña. Sa Mesugas de Blind Crows, Curtainites, Weather Underground, Clute, Os Novos bala si sí, están, están por orden cronológico, cronológico. Mm -hmm. bueno pues agasallo agasallo limitado hay que decir si sí, hasta que se acabe claro <risa> entonces hay que ser puntual hay eso, que eso, estar allí ¿a qué hora? a las 10 y medias abren -medias, portas abrimos portas sí. abren portas mm -hmm. ¿cuánto cuesta entrada? 5 euros 5 euritos 3 bandas y un CD es un CD ¿qué más quereres? 3 bandas además así de este estilo así rock and roll y tal guay Mm. sí, cámarairas majísimas e todo sí, muy sí. bien, todo <risa> estupendo y unha técnica de sonido impresionante <risa> increíble hola que estás aquí do colectivo CGTH junto a Oscar bueno e que máis podemos contar así de, de todo isto que está pasando en Ferrol, que se apresenta pues, un novo curso ¿no? pues, eh, falando de cursos radiofónicos e cursos tamén de, de da movida de Ferrol que está efebrecendo agora mesmo con Salas Cupo super 8. Sí. <risa> y como vedes o ambiente de Ferrol, a xente que nos está escoitando agora desde outras galaxias, por exemplo, que se queira chegar aquí na súa nave espacial, lle recomendaríades vir, a donde ir, que tomar, que tipo de sustancias meterse. Todos os que veñen caen encantados con Ferrol, hai sí. que dicilo. Sí, polo sí. menos a xente a que sacamos nós de marcha. Sí, porque vos colledes logo os músicos que veñen a tocar e eh, os levades por aí de ruta. Sí. Sí, se yes. que pasan, a xente descubre Ferrol que os leva des ruta do Naval. <risa> sí, é máis despois, vamos a mis os domingos Para mañá a misa este de 12. No. Este, este <risa> no, <fomos>. no. <risa> no bueno, le vamos uns cantos dos domingos amigo. No, que, de... sí, que hay, sí. sí que hay movida, ver, claro, no podemos hablar de locales en concreto, porque sí, sería sí. injusto, no, sería, yo creo falar, que eh. sería injusto que nos quedas No algo. siempre fa falamos de locales sí, en eh. concreto. Sí, pues yo a, a primera hora puedo ir a Offall o, o Cuerda Floja, luego vas hasta Super 8, eh, Indie... Oroi Brasil también que abriu un local de Jaime en Ferrol, no eh, ¿Dónde está ese local? Pues, son era Lupita. Lupita? Ah, Lupita, la cantina de Lupita, hmm. ese pequenillo. Sí. Ah, pois pues mira, si aquí sí, hay to... a aquí en Ferrol lle custa moito xeber. Sí, colega de radiofónico Juanillo de Tras Rock. Seguro es, que foi Sí, xa, o vimos unhas cantas veces xa <risa> creo. Ajá. Nos que eh, tengo bería facendo un feliz pin a... en directo alí. En directo, eh? Tenemos que que propoñerllo a Juanillo. E que máis, que máis locais, así, que coñecedes? O mesmo Café rito, non solamente locais, sino incluso esquinas, rúas, recunchos, fouchas, donde meterse, o xa... Non, eu creo que pouco máis. Eh. A La parte, parte de... que somos xente de bares, o xa, sea, no... claro. <risa> <risa> non, non... Non sei, faltaría... Eu me alegrei moito cando abriu o Lidrasil, por exemplo. Hmm que obese outro tal distinto que que cosas eh, cousas que que que haber claro que ten que haber un de, un todo, de todo, ¿no? pero manchita, joder, manchita, manchita no Pero de Jebi o único, no había más Sí, Atocha, no. sí también. También. O cafellito de Gloria, por exemplo, tamén. Cafellito sí. de Gloria é como muy ecléctico, está muy mm. guay por eso, sí. sabes? Porque ah, ahí conflúen un montón de ahí. de E ademais, a mí o que me gusta o Caférito de Gloria que hai xente moi nova, moi interesante mm. Tambén o que hai, pois, pues, te lembra de, can, de cando era un adolescente de, de Que nostalcia E ves ali moitos rapaces novos con cousas moi interesantes Si, sí, no, e sí. aquí, o que falábamos antes, o que viña antes da Super 8 e tal Joder, está vendo moitas bandas novas mm. E bandas que, que están facendo cousas moi moi boas E hai moitas bandas que curiosamente Saendo o cafelito de tocar alí a guitarra sí. ou de estar ali... Pasando rato aí. E hai bandas que saen dali. Exacto. Que, que se van coñecendo ali os músicos. Un pouco isto apreciando, mm. non? É un pouco o, o semente agora así interesante que deso é un pouco pues, o cafelito de gloria. Donde tamén temos que facer un feliz pinball, verdad? Sí, eu teño moitas ganas de facer un feliz pinball. A ver se o próximo que fagamos estás a proposta na asamblea do comité. si eu propusen xa o ano pasado. Uh -huh. A ah. ver se se me fai caso. Ese, se, se nos olvidaba, <risa> se nos olvidaba, no, se quería deixar para o final por, por tambón que abriu de novo a Artabria remodelada e ah, que é bueno. outro sitio no que hai que parar e sí. que se poden fazer sí, cosas sí, moi sí. boas además, oh, incluso legal. se pode tomar un café polas mañas agora abre, ten horario e che poñen ali un piso e logo que hai concertos, hai charlas, hai teatro, hai de todo sí. sí. na Fundación Artabria hai o carón pertiño da biblioteca do Patín en Esteiro hmm. vamos a dar o teléfono da Ray Felispín porque pode caer xa se xente vindo e tamén diga, eu oh, tamén quero recomendar o local entón lle a dar esa oportunidade, ¿eh, non? Por exemplo, o 981 37 10 40. Podéis chamar a outro tamén, a vos Nunca a boa, chama, a vos a tía. Pero, básicamente, o teléfono de Radio Free Spin é ese. 981 37 10 40. Están aí os teléfonos tal, medios conectados. Medios, ou sea, non totalmente. Están, <risa> están. Un están. poquito, un poquito. Probade e a ver se funciona. <risa> bueno, eh, vamos con seguinte dos grupos. Que sí, pois pues aquí... son novos que van a tocar na festa sí, eh, son xa bellos conocidos da escena musical galega son xente de Madame Germaine, Royaltis Xamesugas eh, bueno, pues montaron esta banda son un trío e sacaron un disco boísimo ora que se chama Non Lugar de donde son estes? de, de Compostela, de Compostela. Vamos, pues vamos con Os Novos e a peza se chama Eu Non Teño así, ah, tal cual Eu Non Teño, <risa> <risa> non teño. Seguimos aquí en divertimento para pequenos monstruos en Radio Felispín, en riguroso directo, 9 de outubro do ano 2015, con este primeiro paso que estamos a dar aquí no programa, dedicado ao colectivo CGTH. Bueno, e isto eran os novos, e a peza se chamaba Eu Nonteño Resposta para Ti. Bueno, <risas> pues van a estar xunto a Clute e Bala na festa que están organizando para o o décimo aniversario deste colectivo que vai a ser o vindeiro vendres a 16 de outubro na sala super 8 áss de media e van a regalar un CD recopilatorio e x sí, sí. por cinco oriños que ten ademais, estes temas que estamos ouvindo ouvindoais de hmm. que estará estupendo moi bento eh, te acordaste outro día de mes na, na festa de, de ferrocords que que bueno, tocaron moitos grupos hmm. eh, o novo grupo de Carlota equinxo e, e Eh, Espejos e Diamantes. Diamantes, que está, está moi ben, e outros grupos máis, é bueno, pues, un, un dos grupos que pertencen a esa triada de, de bandas que, que están aí agora mesmo formando parte de Ferrol Records. Falouse de de cousas, ¿no? Se se falou De que de, de festas, de festas que se facen en Ferrol. Como, ah, si. Sí. Como que se está facendo agora? <ríe> non me enterei. Con tempo despois. Como aquelas festas míticas de la Fonográfica General. Ah, ti sempre lembras as festas da Fonográfica sí, General. Devías sí. de pasarlo moi ben esas festas. A verdade es é que sí, ademais teño singles na casa. Creo que funga eh, unha e eh, non funga máis. Tengo algún single de Misquius, algún de Quant, mm. me, no, de, creo de Quant, amén, si, de Quant, sí, de Quant. teño un teño un single de Quant. Sí, un single en sí, en unha praostada branca cunha silueta no mm. non lembra agora exactamente, si sí, sí. pois pues, si sí, que tempos aqueles, é verdade que mola, no ver que que Ferrol tantos anos despois porque xa pasaron moitos anos da que as festas que se facían noutro sí, sí, sitio, sí, sí. e que eu creo que mesmona... as xa foron no 2005. Si, sí. nese mesmo sí, sí. a primeira, non estou seguro, pero creo que sí que daquela. Da mm. Probablemente porque na aqueles primeiros anos de Radio Flipping leavámos moito a Alberto Amigo, a Óscar, mm. a Cinte e todo esta xente ao programa para que falaran de dela fonográfica en general, ¿no? Y un pouco isto venga ao conto porque claro, mola, no ver que, que a xente sigue facendo cousas pois pues, eh de fanos despois, ¿no? Ferrosa o que que segue ao que estábamos a falar antes, Pero creo que como ¿no? como dicía antes, Óscar que ubo aí, nestes décadas ubo aí como un vaixeón Va. e agora está revivindo todo. Mhm. Uh -huh. sí, sí, pero mola, mola. Mola. ¿eh? Uh -huh. Como como lembrador, lembrades esas festas de da fonográfica, no si sí, eu gracias a esas festas <risas> Olaya se ríe <risa> porque qué? ¿Qué pasaba en esas festas? Era eh, bueno, no muy gran. noviña de aquella no. Uno que estaba aquí no me enteraba de nada eh, eh, Gracias a esas festas eh, O a, a banda que tuvieron los psicóticos eh, Nos editaron un single eh, te, te Es un single en vinilo Gracias a que se fijaron esas festas eh, que a gente se preocupó por, Es que eso por molaba algo, O dos exacto, vinilos sí. mm. Vinilos claro, que se facían da, daquela idea. non era unha cousa como agora que está volvendo así en plan moda xa o rollo do vinilo daquela era unha cousa un pouco friki e eles encargaban o produto a Checoslovaquia unha empresa que había ali que agora mesmo se debe estar forrando porque <ríe> con tantos pedidos de vinilo no te digo nada Bueno eh, CD recopilatorio de grupos moita movida, moita festa décimo aniversario do colectivo CGTH Bueno, pues estamos aquí, para gente que se incorpora a sintonía, con Óscar y con Olaya. Bueno, ¿qué tal en Radio Félix Pim? Muy bien, muy sí, cómodo muy bien. Estamos muy bien aquí. Olaya es la primera vez que venga a Radio Félix Pim. A primera vez pero que... volverá. Sí, claro. Podemos aproveitar que está aquí o Laia, que técnica de son <risa> yarda, Para que nos <risa> Que nos vote un ollo por aí a, a verdad, todo. A verdad de que está todo Bastante ben, eh? non me podo queixar Está todo mi orden aquí ¿no? sí. Pese a que hai moitos cables por aí de Que se enredan desde así va? Dos auriculares Xa, xa, pero, bueno, xa vimos cousas peores, non sí. peor. sí. vos <risa> no preocupedes se Nos acaba de dar o parabén aquí O <risa> sí. técnico Laia Xa o sea, temos un certificado de calidad, anota por aí Certificado de calidade O pasamos O pasamos E i Óscar se estiver aquí en, en Radio Filipin, sin na Anterior festa. Que tamén foron unha exitazo. Ah, si, sí, a ver que si sí, Si sí, había moita xente, aí sí, que Si, sí, si, sí, o recuerdo. É que coincidira co noso Filipin Bay, ah, bueno. o, por eso me acordo, <coughs> eh, no Manchita. Mm. No Manchita esa. mesmo día. Claro, sí. nos sí. estivemos facendo o oh, Filipin Bay no Manchita e logo, oi, que empeza, que peza, que empeza. E marchamos mm. para e estaba petadísimo aquilo como lembras, porque Ana Luce Q, aparte de ser Luce Q, é o vagalume da noite ferrolada. Son o vagalume da noite ferrolada. e realmente debería ter un salario. Eu desde aquí reclamo para Sí, eu creo que tamén. Salario porque realmente anima, recorre todos os locais, é acronista oficial. Sí, son animadora. É cronista oficial da movida ferrolada do século 21, incluso do século. Ademais lembrome de todo, todas as festas, todas as movidas e todo, ten borracho. Te controlado todo o mundo, non consume droga. Nada, está lúcida completamente. Que que nos podes narrar a Ana Luce Q como experta na materia. De que? <risa> <De> as festas. <risa> as festas estamos moídos, pero eso sempre te digo mesmo, hai que sair, ti non sabes nada. Non yeah. vas a concertos, moi mal. Mm. Eu logo invento aquí dentro do micrófono. Vafa sí. co así moi bonito, pero <risa> peño que darte datos despois <risa> de o rato, que sí. senón podemos ir desclasificando cousas, non? Cousas simpáticas. Por exemplo, eu pensaba que o colectivo CGTH era un colectivo gay. Sí, viña aquí todo convencido de que Pero onde sea, están os gays? Non aparecen." Pero, claro, mais ou menos. Non te enteras. Non meter de nada, no. Pero ben, no a luz o sea, Que si, sí, que Ferrol, ferrol mola, mola moito pola noite. Eu te declaro tipo a Galume Internacional con base en Ferrol. Sí, sí, sí, eu non me vou Daqui aquí xa. Bueno, vamos a escritar o terceiros grupos, que vos parece? Ben, perfecto Bala, falanos un poquinho de Oscar Bala vale, Bala, dúas rapazas, que veñen de onde? Bala son Anxela e Violeta Veñen de Coruña e Pontevedra e Son guitarra e batería E nada Pois pues simplemente un día Se nos ocorreu aí porque bueno, Violeta é antiga compañeira De estudos Y escucháramos hablar muy bien delas Y queríamos velas uh -huh. Y queríamos velas en la casa, evidentemente Entonces pues, dijimos, pues vamos a hacer algo distinto Porque Oscar tiene así como un gusto Más punky e Son así un poco más Do la, metal, la, la, la de la lo, rock. do rock <risas> Y otro rollo Y ellas uh -huh. son así muy Más afines a mí Ainda que a Oscar también le molan Pero pero bueno Y entonces pues, dijimos, vamos a meter a estas rapazas aquí Que tenemos ganas de velas e falamos con elas e a resposta foi vale guai, pois pues, pois pues veñan, pois que están, están por aí fóra as críticas pues, que hai dos concertos. Si, unha vela antes de bueno, para saber de que iba así un pouco a cousa e me molaron moitísimo. Entón xa foi como si, sí, fichadas, mm. las, mm. las quero. Entón é a primeira vez que veñen a tocar a Ferrol sí. Venen en primicia sí. que E venen presentando que... disco, por certo, tamén E máis, incluso as tres bandas venen presentando as disco As tres Ajá Eh, de onde son as trapazas estas? Pontevedra e Coruña As bala, Pontevedra e que... Coluña Vaya construcción <coughs> Entón, parte de elevarnos ao <coughs> recopilatorio Poderemos tamén mercar os, di os discos de toda esta xente, non? Si, sí, desveramos que si sí. <coughs> <coughs> Que ben, cantas cousas Podéis gastar todo que queira Leva de cartos <risa> <risa> A semana pasada, lle dicíamos a xente Leva de cartos que vai mayor... a... Ver se esta semana tamén, leva de cartos É mellor para as bandas e dê Oye, faced un pack Se vos compran os tres sí, sí, discos Si, claro, os tres discos Si, Pues, sí, pues vamos a escritarse lo que parece a estas bala. Bueno, pues a pez aleva por título, son unas siglas, no sé qué quiere decir. Eh, A-S-A-B. b eh, ¿te alguna idea de lo que significa esto? Bueno, pues otro misterio sin resolver en, en divertimento para pequeños monstruos. Aquí están, bala. BALA Pues sí, aquí sí. estamos en Divertimento para pequeños Monstruos, Radio Philips o Vindo a Bala. Este dúo, realmente sorprendente, eh, guitarra de batera, dúas rapazas, que bueno, parecía que había ahí cuatro o cinco personas, no pues eran dúas, <risa> dos rapazas. Sí, Ángela y estar, Violeta, ¿no? Chamánse. Mm, sí. Y que lembramos, Bala. vamos a hacer un poco de memoria en la luz de Q, entre Óscar o Laia, entre memoria. todos. A ver, ¿qué va a pasar? Hoy? ¿Dónde hay que ir? O venres 16 de, de, de, de outubro Pues a las 13.30 podedes ir a donde que irades. Podedes después... <risa> ir entonando <risa> un claro. poco y tal. Calquerados lo queáis que vos recomendamos anteriormente. Claro. O Eso si descubrides algún nuevo y no, no lo queréis recomendar, también está bien. Sí, no, ese día no nos vais a ver por ahí porque andaremos a 4.000 por hora todo día. Mm. Sí. estresados ahí. Bueno, no. Muestras bonito de este cola. Que logo eh, ¡Ah, no, guay. No. guay. Bueno, mayores que, que, que sí que nos dijemos eh, que mm, vamos a estar pinchando dur antes. Mm, algo que entre grupos, sí, eu eh, sí, ah, antes, a, durante, después sí. Porque <risa> vos pinchades habitualmente. Ponemos música, así. O sea, como colectivo CGTH también pinchades. Eh que realmente sí, ¿no? para mantelo vivo Hubo sí. un impás ahí, entonces para mantelo vivo eh, gracias a en eh, primeiro a Chicho en Carteles. En Carteles sempre pinchaba desali, sí. ¿no? Unha vez ao mes ou algo así, mes, sí, o o menos. menos. A Chicho eh, ibañe Cerrador o... Chicho de o Carteles, cartel. ah, Chicho que de estivo cartel. aquí moitas veces tamén con nós. <ríe> lembras. <de> sí. <ríe> e logo, el logo cando pechou Carteles, pois pues empezamos a pinchar en algún concertiño da da Superoite hmm. Bueno, despois Despois de dos concertos sí. uh -huh. O xa sea que tamén ten esa faceta de DJs o A xente do colectivo CGTH Si, sí, monta unhas festas se, se nos queda grande o de colectivo o de DJs Ainda máis Poñemos o que nos gusta Como dixo antes O que escoitarías ti na casa Por exemplo, para unha boda eh, Estaríades dispostos a pinchar O vosso repertorio Si, sí, claro Non sei canto duraríamos Pero si sí. <ríe> <ríe> Entonces ides pinchar después de dos concertos ese día. Antes, ¿Antes? ¿Durante? durante, eh, o sea, durante decir, Entre grupo y grupo, grupo Y después, sí. eh, después también Es eh, decir que después dos los concertos Ainda no podemos quedar allí bailando hasta, hasta tantas Sí, bueno, tampoco queremos acabar muy tarde que, también, no, no, o sea que Hay Ana, que tú tomar tú, algo Tampoco te entretengas demasiado que quieren pechar pronto No, queremos ir después Después con Ana por ahí Claro, claro, claro. <risa> <risa> Luego hay que seguir Bueno <risa> Muy bien, pues estupendo, ¿no? A verdad que foi todo un placer, xa sabemos algo máis do colectivo CGTH a ver si para a próxima me lembro. Sí, o que volver a... Te pasamos o programa, ¿eh? No, no, non temos ningún problema con con un colectivo gay, non, non hai problema no ningún. Non hai problema, podemos virar para o día do orgullo, non Tamén, claro, vídeos por aquí e nos contades cousas. problema. Moi ben. Bueno, pois pues, eh, vamos a despedir esta eh, eh, espectacular intervención de Olaya e Óscar Aqui do colectivo gay CGTH. <risa> con unha peza máis eh, de, de que se trata? Pois pues si, sí, para rematar, no ca a ca canción que lle dá Título al ah, Colectivo colectivo, sí. ao colectivo. Pues nada, conmigo, pues gracias Por estar aquí y a Iremos a, a Festa, en todas y todos O Bindeiro 16 de Outubro, Bindeiro, Bindeiro A parte de las de C -media, Median A Superoito, 5 euros Y un CD de a un a CD moita festa Ahí está, pues vamos con Ramones Tal cual como comenzábamos aquí en Divertimento Divertimento Bien, pues seguimos aquí en Divertimento para pequeños Monstruos en Radio Félix Pín, OS 9 de octubre de 2015. Estamos en directo. Eh, Ana Luzucu, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, sí. Muy bien, estupenda, muy bien. estupenda conversa que tuvimos antes, ¿eh? Sí, sí, muy entretida. Muy entretida. Bueno, pues estamos escuchando a Alejandro Vargas, que es un pianista cubano que estivo pasado benres, no manchita cosa, no ciclo de jazz que falla a asociación de hostelería alternativa arteriola. Si, sí, que xa está piques de rematar ese ciclo. E, bueno, a verdade é que non se apaixonou e marcamos OCD, o CD. non Moi baratiño por certo, 5 euros. E, bueno, a verdade é que, que moi ben. Que Pero o tempo Felicitar pola iniciativa. Si, sí, a ver se fan máis cousas. A o colectivo arteriola. Por certo, que logo xa lembraremos o final do programa, pero este sábado, 10 de outubro, pues finaliza ese ciclo de jazz con os bregadiers. bregadiers. Mm, vai ser no Ateneo Ferrolán, atención. No Ateneo de Ferrolán, sí, cambiaron sí. antes xa sí ser no parque. Cambia a ubicación, Ateneo Ferrolán, será a partir das nove, da nove, nove da noite. E, bueno, logo xa falaremos desto Agora, estamos aquí na segunda parte do programa, xa com, com máis convidados. Radio Filispín, divertimento, sempre aí movendo a gente interesante de Ferrol y aquí están ya sus super lago Emar Sánchez falar de danza eh, de danza terapia temos aquí a Suso Pérez Lago integrante do Consello Internacional de Danza imparte aulas de baile na súa Academia de Danza na Rúa Fontaiñas 54 de Ferrol e bueno, hai que falar un poquinho dunha cosa que se chama na luceq o Consello Internacional de Danza na súa sigla é CIT. CIT foi fundado na sede da Unesco en París no mano 1973, o CIT É unha organización oficial que dá coviso a todas as formas de danza de todos os países do mundo Está integrado polas máis destacadas federacións asociacións, escolas compañías de danza e persoas en máis de 150 países do mundo Entre desas persoas está o bailarín, o profesor de danza o ferrolán Suso Pérez Lago que temosos aquí en divertimento para pequenos monstros. Hola Suso, que tal? Buenas tardes Boas tardes Boas. Benvido aquí a Radio filipina a a divertimento E aquí tamén con nós está Mar Sánchez que é psicóloga, sexóloga, danza terapeuta e terapeuta transaccional leva traballando 20 anos o movimento, o corpo, a psicología e a creatividade dende diferentes vertentes Dende o xoves 15 de outubro impartirá un curso de danza terapéutica na Academia de Danza de Suso Pérez Lago E a súa primeira aula vai ser de balde. A matrícula xa está aberta dende o día 10. Boas tardes, Mar Sánchez. Boas tardes. Achégate micrófono non te asmedo, está Mar pouco lonxe. Benvida, Que tal? Bueno, non sei sé, Ana Luzico, pero poderíamos comenzar un pouco así pola baixo ¿no? o sea, A xente que nos estás escoitando, moitas delas non terán moita idea de danza Outra sí, por suposto Pero vamos aquí a partir da base de que, como a nos, a xente Nos eh, non sabemos moito Bastante está fora deste tema da danza Moitas veces tamén pola nosa culpa Pero tamén porque os medios de comunicación Os máis media tampouco lle prestan moita atención ¿no? a, a danza hmm. eh, Vamos a... A preguntar, Isabel, é es que nos introduzcan unho pouquiño neste, neste mundo. Por exemplo, o Suso Pérez Lago. Que, que leva toda a vida. Que leva toda a vida ¿no? aí, moitísimos anos. Os dirá, ¿canto tempos levas na, na danza, Suso? Pois, dende eh, pequeno. Mais ou menos eh, 12, 11 anos que empecéi con os grupos folclóricos... Eh, e despois xa coa danza clásica. Mm. Primero atraveso dos grupos folclóricos. Pero, ¿no? sí, eu a Sería... través dos grupos folclóricos, mm. que era o que había aquí, bueno, había tamén unha escola que era mm. a de Marigel Sánchez, entón, pois, pues, unha vez que rematei cos grupos folclóricos, que había máis, eh, eh, nada, fun a esa escola, e daqui a Coruña, eh, Madrid, Barcelona, quero decir que o mundo da danza realmente para chegar a algo, eh, a un nivel... Eh, pois aceptable tes que traballar moito e chegar a, a outros sitios e aquí aínda non, non temos o nivel. Sa un pouco Sa un pouco. Sí. Bueno, mm, fundamentalalmente antes no noso tempo.. Sí. Eh, que estamos falando de voso anositentipico ou así que non existía ni a danza contemporánea. Estaba Mari Marigel, en Degas, eu estuve com ela tamén, ferrol, en Ferrol En Coruña había algo máis sí, en, Santiago, en Santiago, por exemplo es... Linda Morrison que foi como, que, eh, un pouco a precursora antes de Matarílde do contemporáneo en Galicia E agora está o centro coreográfico eh, de, de Coruña pero quero decir que non ten máis trascendencia que, que os cursos eh claro, a nivel profesional no puedes desarrollar, no puedes desarrollarte. Mm. Puedes uh, hacerlo a nivel de escuela, de cursos eh, mm. eh, un poco me refería a esto, ¿no? Fala Falade para, para los micrófonos. Así así yo pregunto, ¿no? Así como un poco haciendo pues eso, la típica pregunta, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre la danza clásica y la danza contemporánea? Porque son dos conceptos, ¿no? Para partir de de algo, Vale. Básicamente Básicamente, sí, porque, sí. Bueno, pues eh, en la forma, sobre todo en la forma física, mm. en, la, en, la, en, los, eh, en, en cómo tú colocas el cuerpo. Técnica, hay digamos. hay una técnica que te ayuda a ello. Entonces hay una técnica clásica que es de donde comienza todo, cuando eh, empieza desde quizá eh, las danzas tradicionales, no evidentemente, incluso antes, eh, cuando el hombre bailaba alrededor del fuego y hacía sus danzas para que ella viera o estas mm. cosas. ¿No? La danza eh, nace con el hombre. Pero la danza clásica mantiene unas posiciones eh, abiertas, se llaman andeor, eh, la danza contemporánea es un poco más andedán, eh, más en paralelo, entonces que cambia mucho la posición del cuerpo. Entonces hay un estudio de cada de cada eh, técnica, uh -huh. eh, de, de cada danza. Clásica, uh -huh. contemporáneo, jazz, moderno, eh, fusión, eh, brick dance, es que... Mm. Ahora, eh, es, Urbán, es, hip hop, es, uh, ahora mismo hay un montón de las... Uh -huh. es, Pero, o y cada una de ellas tiene su técnica. Si, sí, para ilustrar, pois pues, a danza clásica é o Lago dos Cisnes, cenicientas vales bolsoe rusos de ese siglo porque claro, es, claro. está la danza clásica de este año claro. quiere decir que por darse una imagen más eh, sí, gente más, no eh, bueno, o contemporáneo pues puede ser marta graham con esos movimientos raros que di a gente julio boca <risa> <todavía risa> en el ballet clásico julio boca sería el ballet en clásico sí, de, de, este, de esta época uh -huh. Nacho Duato, por exemplo, que estivo como director do ballet nacional unha gran parte era, era contemporáneo E uh -huh. mm. flamencos e todo iso estaría tamén dentro de isto ou non? Si, si, claro Bailaor flamenco? Si, si, si, tamén, tamén. Mm -hmm. Está tamén Joaquín Cortés por exemplo, que claro. sí, foi un pouco que abriu sí. ejemplo... o abanico de, de sí. do jazz e de, sí. De, de, sí. do clásico dentro de, do flamenco ¿no? que embeza a fusionar Fusiona, si sí. eh, Que se, o que se chamamos fusión en, en baile, en danza, que é? Un pouco pode ser o exemplo a Antonio Gades Oficio, tamén, eh, porque xa non era o flamenco puro, sino que mezclaba un pouco coa danza clásica, e ¿no? Joaquín Cortés, que hoxe comentábamos, pues, o mesmo, fusiona contemporáneo, fusiona clásico e flamenco, máis contemporáneo, quizás, ¿no? que clásico e flamenco. Sí, bueno, de... fa... So, Fusionar é eh, non estar únicamente un palo, sino eh, utilizar un pouco de técnicas, tirar de técnicas distintas, un pouco flameco, mezcla, mezclarlo con contemporáneo, ou con clásico, fusion, como pode ser a música. Claro, eu, por exemplo, na miña escola, o que fago, Aí está. No? Claro. Eh, me definin, Ahí por está. exemplo Porque cada escola Daqui de Ferrol, pois, pues, ten unha linea determinada E eh, ao final definin A, a miña propia, non a miña eh, eh, Moito fusión, porque eu teño Un traballo moi forte de danza clásica De técnica clásica E eh, despois estudiei contemporáneo E eh, despois estudiei jazz E eh, moderno entonces claro, ahora mismo despois de facer eh, un cóctel con todo isto, pois saco a miña propia forma de traballar eh, a nivel coreográfico, sobre todo, porque a nivel técnico, pois non, eu sigo utilizando a base, que para min é o ballet clásico uh -huh. e a partir dai eh, empezan outros movimentos outra, pero con esa base de eh, entón eu fago fusión non me gusta moito eh, pois non quedarme en un estilo en concreto, non senón pois, plantexar un tema, ver a época, entonces darlle un, un movimento, un movimento que vai a ser fusión, uh -huh. porque vou a crear todas as técnicas que eu teño e que, de feito, eh, proxecto nos meus alumnos, uh -huh. que o que fan cada ano un, unha técnica diferente, non uh -huh. propoño. O bueno. jazz, que viría sendo dentro do mundo da danza? O jazz, eh, o podemos acercar, por exemplo, ao musical o jazz eh, eh, eh, Broadway eh, Harlem eh, entra dentro da música do jazz non é necesariamente improvisación non non necesariamente, pero... non, eh, non necesariamente eh? en, en calquera tipo de danza hai un, un punto que é improvisación vale eh, eh, quizá no clásico menos, menos. Eh, non na, na, na algún tempo e eh, eh, eh, os montaxes os coreográficos se montan moi estrictamente cos pasos poucas veces se deixan un espacio eh, para que o bailarín aía aquí nestes oito tempos son estes a haceite pois pues, fa o que queires non mm -hmm. é difícil unicamente que estes presentando un traballo personal eh, que, no que estás ti solo con un, o, o un dúo no hai un entendemento moi grande entonces podes permitir todo luxo de improvisar mm -hmm. dentro dunha obra concebida Ta, ta, ta, no? mm, bueno, mm, mm. Pero é importante a improvisación eh? Si, sí, de, fe, de feito, te o bueno, sabes mellor Porque eu, por exemplo, fixen clásico contemporáneo Jazz non fixen <risas> Pero eh, hai unha técnica de jazz Ainda que sobre, claro. sobre esa eh, podase improvisar posteriormente Eu penso que para poder improvisar Tens que saltar por enriba da técnica Quero decir tens que ter unha base De ¿no? De movimentos para logos soboresos te creas, ¿no? mm -hmm. Un pouco o sea así. É un chanzo máis aló, non digamos, ¿no? O sea... Sí, porque sí, a soltar a técnica, é soltar sí. todo o traballo eh, sí. eh, for, eh, técnico da, da, da clase e eh, mm -hmm. eh, deixar fluir os sentimentos eh, eh, Con a música, non? Entonces ten eh, sae a creación de dentro, Claro, ¿no? aí está. Eh, en danzaterapia, por exemplo, soga máis co uh -huh. aínda ca hai movementos e depende de da de, de, da escola, porque, bueno, no hai unha escola hai varias escolas de danzaterapia poden partir máis María Fus, que foi unha das creadoras por exemplo, parte de la bailarina, parte da, de contemporáneo e de clásico pero, eso sempre vai a notarse, nos movimentos desa de escola, hai un pouco máis de, sen embargo, outros veñen de biodanza, outros veñen de, de técnicas tribales outras mezclan todos, pero non fai falta bailar Eh, máis sacar o sentimento a través do movimento é eh, outro é un concepto ao cabo, parecido ao final e ao cabo estás bailando claro, bailas facilizo, sin está. forma está. Sin... Sí, sí. claro, aí está Estamos escuchando en la lucecú unos fragmentos de El lago de los cisnes de Tchaikovsky. O sea, nos va a acompañar en esta parte del programa donde estamos a hablar de danza y de danza terapia con su expera Lago Emar Sánchez. Y Eh, Mar Sánchez falounos Da danza terapia. Vamos a fazer unha pequena introdución. Logo volveremos, retornaremos ás orixes Falaremos tamén un pouco das CEA A nivel local, subiremos a Galega Subiremos a estatal E falaremos da danza xa Como espectáculo De, das artes Pero vamos a poner un pouco en situación a xente Porque eh, Mar Sánchez vai impartir un, un aula sobre isto Logo daremos máis datos aos membramos antes tamén A danzaterapia é un método que nace na Alemanha nos anos 20 onde se consuga o movimento, a música, a danza e outras disciplinas dun seito vivencial e emocional que axuda a persoa a aprofundar no seu ser liberando as tensións e axudándole a topar unha armonía a nivel psicofísico Mas tamén é unha ferramenta de liberación de códigos sociais, sexuais e de género co fin de rachar tabús e liberarnos. Para máis información do curso de danza-terapia, pues, está aquí Mar Sánchez. Claro, aquí os temos, aos dous. E agora nos falar, non nos vou falar do curso que estaba antes introduciéndolo en a no danza-terapia. ¿Qué? Nos metemos en outro tarreo. No? Sí, pois pues, vamos a ver como ti ben decías, eh, surseo nos Estados Unidos e Alemanha. Eh, vamos a ver, a danzaterapia xoga con tres elementos fundamentais, no? un é o movimento, que poden ser, como comentaba antes, técnicas diferentes de danza ou non, o movimento creativo, a expresión libre, a creatividade, a música ten un papel importantísimo, E o corpo, porque digo o corpo, porque o corpo é, é en toda danza, é o fundamental, pero na danzaterapia é, é básico. É, porque o que pretende ser a través de desta, de non sei exactamente como chamarle, arte, técnica ou todo un pouco, é, a, sudarño, a sudarnos a, a coñecernos máis, a... A ságalo un pouco as partes dormidas que temos, ¿no? Eh, tanto por contexto social como por contexto no que vivimos, por as posibilidades que temos de expresión, eh por lo que se fomenta o non esta expresión nas escolas, eh, na vida cotidiana, pois pues nós estamos nun momento en que permita que saquemos o máximo de nós. Aí moitas cosas que van quedando aí agachadas, non nunca aí son un pouco pechado. Entonces, Tratase como de unha decodificación, ¿no? vamos a sacar cosas que sobran eh, eh, desde movimentos que aprendimos, manera de ser que aprendimos, eh, roles sexuais que aprendimos, que a lo mejor non son os que se asustan a mí, e me sobran, non no é o que eu son realmente. Entón, eso mostrase no corpo, o corpo expresa, e o corpo vive, De feito, o corpo é polo que aprendemos Dende o nascimento o, o a través do corpo Son as nosas primeras experiencias no? Entón, a nasa terapia un pouco A, a ir A Como sacando o sobrante, soltándonos, soltando tamén o movimento, soltando a emoción, traballa moito sobre a emoción e o sentimento, e o, movi o, o movimento parte de aí, desa emoción e dese sentimento, dese traballo, non? Eh, ir asustando o que nos realmente somos. Uh -huh. a aplicar a técnica da danza para todo eso, pese te tía na luz de cú, Mar Sánchez. E vai a dar un curso. Psicóloga. <ríe> <ríe> <ríe> ¿No? Psicóloga, sexóloga, danzaterapeuta. Es que casi parece como astronauta. <ríe> pois pues son moitos anos. Dou tempo a facer moitas, moitas cousas polo camiño. Vinte claro. anos. Ahí, dándole, meténdose nese tema. Ou vinte anos y, que comezaches no, coa danza. Todo, todo está un pouco relacionado. Eu fixen danza sempre. Amo a danza. Encantame a danza. Estive... En la academia marigel de peque de pequena eh, luego estuve en santiago eh, pues primero con linda Morrison, luego con espacio abiertoto luego go agora, agora sigo una escuela de circo formemé y me fora porque en danzaterapia porque como dice su como inicio o mesmo que en sexosía o mismo que en terapia transaccional todas esas formacións fueron fuera porque uh -huh. bueno aquí ainda falta uh -huh. un poco ese cuadro uh -huh. y oportunidade de asistir a unha aula de danza terapeuta mm? na academia de danza de Suso Pérez Lago, que está na rúa Fonteiña número 54 en Ferrol, aí non Sanxenxo. Cousa, a primeira aula vai ser de balde na LOCEQ, para bueno, probar, non? A ver. A matrícula abre o día 10 de, de, de, de setembro. Se abriu, entón abriu. Abriu, abriu fai, fai, fai. Fai tempo. Un tempo. 10 de setembro, pero Ademais desta de de experiencia Que xa ten aí curradita A punto de comezar Mar Sánchez Como está? Como están os ánimos aí? A xente está interesada na, nesta disciplina? Xoso Si, sí, eu penso que en si sí. O que pasa é que eh, Galicia aínda lle costa un pouco O distinto Eu, eu presente o ano bueno, pasado cursos en Santiago Que foi cando os comecei eh, Agora aquí Eh, eh a diferentes sitios, escolas de danza, ludotecas, actividades para nenos, de momento creativo, eh ONCs que traballan con, de, de feito ofice, eu fixen, estive nunha nunha asociación consciente de trastornos de conduta e traballei cousas destas, no? uh -huh. E todo mundo di eh, que é interesante, parece moi interesante, pues, como musicoterapia, que xa temos como xa hai musicoterapia e moitos cursos, hai sí, máis moitas conhecido. aulas leva unha andanza de 10 anos. esto, esto es comenza. Entón mm. eh, hai interés, va indo pouco a pouco, eu penso que uh -huh. era como, como como afectou a escola de danza de, de Suro de Suso Preto Lago, esta outra disciplina que bueno, mm. chanzo máis, no, no mundo da danza. Sí, no, de momento e eh, pouco tempo que vamos a moi pouco, porque como está dicindo Mar é unha causa nova eh, si houbo xa chamadas é xente interesada, pois é ao mellor dúas, tres persoas que están interesadas en, en ver que isto non é pregunta, ademais é que estamos facendo todos é que é iso mm. no? mm -hmm. pero bueno, eu penso que quedou bastante claro co que explicou aquí Mar mm -hmm. e, e bueno, esperemos que xa xa de interés da xente e, e poder un pouco navegar aí nese mundo, da mm -hmm. danza terapia claro logo volveremos a terapia. Pero vamos agora a afundar un poquinho máis nas actividades habituais da Escola de Danza de Suso Pérez Lago que temos acaba aquí. Acaba de empezar o curso, eh, ¿no? Acaba de empezar, de empezar o curso. curso Cometernos, sí. como funciona a túa escola? ¿Dónde está? ¿Canto se nos leva? que actividades realiza cada curso? Aja, pues miren, nos estamos na calle Punta Iña, eh, en Ferrol. Non en Sancheá. Non en Sancheá. Non en Ferniño, claro. No, no de toda a vida, sí. No e eh, eh, nada, pois pues os cursos eh, e o que falábamos antes como confusión, eh, sempre estamos con danza clásica, con ballet clásico e despois, segun o que eh, o ano pasado, por exemplo, fixemos a obra de Germa, eh, de García Lorca e entón, pois eles fixen unha fusión con o clásico español, co flamenco Non sin, mm. sin zapateado, sin castañolas pero eh, a fusión esta, non este ano, por exemplo, vai máis de jazz, de, de, bueno, de outra época, entón, pues, traballamos deste xeito, non, con grupos dende de, de, de tres anos e medio. Tres anos. Uh -huh. Sí, aí se eh, empezan a entrar con tres anos e medio. Entón, aí fa un traballo psicomotriz, sobre todo, eh, eh, de organización entre eles, e eh, despois vamos subindo segun as edades pois eh, xa con seis e tal nos empezan con, con o que xa en unha clase de ballet non con eh, todos os exercicios básicos eh, e bueno e cada, cada curso vai vai subindo este ano que estamos facendo tamén abrindo de novo é un curso para adultos de danza e eh? este xa empezou, xa, este tam, xa empezou eh, o día 1 e eh, eh, bueno, este tuvo aceptación e tamén hai outros que están aí a ver se si arrancan con, eh, para danza, danza para a terceira idade por las mañás eh. entón, bueno eh con este de la sí, terapia este, este que é para que, todas as edades eh, sí, o de terceira edad tamén está ahora arrancando sí. porque é eh, eh, un sector que pensábamos que non estaba moi eh, atendido en, en, en ese sentido entón, pues bueno eh, estamos tamén probando a ver si mm -hmm. si, si ahí pues collemos un, un sector de xente además eh, aquí en Ferrol triunfa en Ferrol hay una afición tremenda <risa> No, é increíble sí, Hay sí. algo que a xente de terceira edade que xa non les gusta nada Porque aquí vamos cambiando Ahora xa hai xente eh, Pois pues xa non se se si voltamos a ser a xente maior a, a Adulta ou non se como vamos, eh, Eu creo que Ten un cambio de atitude moi positiva Están apuntándose a moitas cousas entón, mm. Tanto a danza como a danzaterapia o pilates que ten suso tamén Eh, son actividades y son muy adecuadas para esa edad uh -huh. porque de pequeños también a todas esas edades también pero en ese momento el cuerpo les comienza a cruxir un poco, ¿no? mm. Entonces, eh, tanto por ejemplo si esa danza adaptada evidentemente a su edad como danza terapia trabaja un poco que Vamos a descontracturar, a, a, sí, eu, a voltar a, a grupo, colocar un pouco o corpo no seu sitio ¿no? Eu este grupo de, de adultos que se está formando eh, A maior parte xente que, a lo millor, alguna fixo danza de, pequeno, ¿no? de pequena. Pero o resto non, era como unha asignatura pendiente Estaban fartas de que si de aeróbic, de gimnasio ou de outras cousas que facían e Entón, claro, están encantadas ahora Querían Porque, probar algo novo Sí, entonces, claro, decían danza eh, Un tipo de danza adecuada para, para esa edade Claro, non, que adultos Estamos falando de 40, 50 anos Bueno, non hai unha edade determinada non, mm. pero, eh, Porque a xente que, A que asocia a danza? Porque moitas veces o sinaxo parece aí O sitio no, para traballar os músculos E tal, pero La danza fica ahí un poco, no desea de ser también una forma de sinasia, ¿no? hombre pero con, eh, digamos, concertarte, ¿no? Sí. Claro, ahí sí. está. Esto, esto, es la te, esto es la técnica. Claro. Esto es claro. la técnica. Entonces, claro, mira, yo cuando, yo normalmente las niñas vienen, las pequeñas, ¿no? porque ahora imagínate una, una nena de tres años y medio que entra en la escuela. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vais a ver lo que es la danza? Sí. <risa> Saberá o que da música, é o mellor, pois, pues, fai así unhos movimentos e tal, non sei que, pero non ten... Claro, o, o, o primeira proba porque eu digo, non, eu, eu a primeira clase invito ás menos, porque eh, non teñen a ideia non saben. Entón, claro, chegan a clase o primeiro que, está, que, que, que fan sentarse no chan empezar a estirar os pés con forza e entón empezar a facerse un... un sabes, que empezan, xa empezando a ai decir ay, ay, ay, que no", eh, os estiramentos e tal entón claro, eso é a danza a parte moi importante a, a formación física non importantísima, eso é xo dá a técnica claro, e eh? complementariamente a pregunta era a diferencia coa signaxia, a signaxia é como máis ríxida. A danza como eh arte tamén. E danza... entón, vamos a ver como a música ou como a pintura, un elemento fundamental da creatividade e o traballo da sensibilidade en entón, claro, todo. ser é, un bailarin aparte de ser unha técnica, ti traballas con todo o mundo creativo. Sí. E te ti podes ter y... unha técnica estupenda estupenda, de 10, e te pones a bailar e no dices nada. entonces é un bailarín incompleto. Hay que transmitir. Hay que transmitir. Entón, interpretar. Es, es intérprete, el bailarín es actor. Porque, claro... Esa era a cuestión que quería plantear. Que cousas descubre un neno, un rapaz, unha nena, cando se chega unha aula de, de baile, es, esas outras disciplinas que de repente aparecen, non? O sea, porque, claro, está o teatro, está, pues, a música hai moitas cosas que de repente se acumulan a propia esencial la, da danza, non? Claro, sí. Porque está rodeada e apoyada de todos de todo esto que has dicho de la música, de las luces de, de la poesía De la interpretación A estenografía A, ¿no? a estenografía, efectivamente ¿no? Entón, iso é un, un consunto ¿no? uh -huh. Entón, eh, o bailarín ten que estar aí Ten que estar aí tamén con, eh, Dando todo, con un sentimento Unha formación integral, casi humanista É, ¿no? de... eh, si sí, claro. claro O neno chega é o primeiro que alucinei Con seu corpo Porque eh, de das cousas está. que fai ¿no? porque Con uh -huh. 4 anos, 5 Non, pois pues podo facer isto, isto non Ah, pero podo conseguir eh, eh, Quero decir, que o primeiro é o contacto físico non contigo mesmo non? Uh -huh. e despois o que é a, a, a, o soltar o que levas dentro e interpretar o que sintes é o que máis adiante non? Uh -huh. Temos unha sí, cosa eh, perdón, Disculpa que, sí. Eh, sí, sí, adiante <risas> Quería <risas> comentar que, como decía Suso eh, eu penso que toma asuda a tomar conciencia do seu corpo pero non únicamente Eh, de deso na motricidade, na psicomotricidade é fundamental o coñecemento do espacio para a súa situación no mundo, mm -hmm. inclusas as matemáticas, a linguaxe, mm -hmm. o cálculo, mm -hmm. todo isto eh, mm -hmm. traballas a través do movemento tamén. Sí. Mm -hmm. Que o traballa a psicomotricidade, a técnica. Os xogos, y... e ti fas xogos, por exemplo, danzas con obxetos, eso lle está dando unha un coñecemento das distancias, dos espacios, da ocupación O sea, que... son muchísimas más y cosas Y después que bailas en bailas y, y haces la clase en grupo Trabajas eh, haciendo todos los movimientos Con la música, los ejercicios en grupo No, eh, no puede ir cada uno a su bola eh, ti, eh, Hay no, que no, coordinar eh, hay, hay, Sí, no es como pues Vamos a hacer un bateman tandí Y cada uno hace un bateman tandí a su bola No tiene que ser uno determinado para todo sí. el mundo Todo el mundo tiene que aprenderse ese Y entonces ejecutarlo a la vez con la música O sea, que ya se les va eh, metiendo Una disciplina la, sí, Y la musicalidad y, y el trabajar en grupo y que claro, porque después cuando vayan a bailar son ocho niñas, son 10 niñas, tienen que hacerlo a la vez, lo claro, lo bonito cuando trabajas en grupo es ver que todos pues están haciendo ejecutándolo con la misma técnica y al mismo tiempo, ¿no? Sí, de, entonces, de hecho es algo que muchísimo, tanto nada, la coordinación, como la ¿no? danza, terapia, relaciones, eh, habilidades habilidad social, a escoita claro, es Y he hecho un pero... trabajo de escoita porque eh, Ti, para facer un movimento que tens que coordinar con movemento do da lado ten que haber unha escoita de outro e saber o espacio que está de cada un. outro. Mm -hmm. Claro. Cantas cousas surdiron a Ti como nai? Eu como nai. Como nai? nai. <risa> Duna nena Duna nena que... de 14 anos. De seis años. Ay, pues ya puede estar en las clases, ¿eh? Está, está, pero en otra escuela. Ah, bueno, pues ya está, es lo importante. Pero está. Está, eh, ahí, está. ¿Con calidad tu experiencia, eh, como no hay, de una nena que está practicando? Bueno, danza. estoy muy contenta, ella también está muy contenta. Okay. Eh, para mí era imprescindible que, que probara, por lo menos, eh, uh -huh. que fuera danza. Ajá. Uh -huh. Por todas estas cousas que están falando que eles. E que ti mesma eh, estás comprobando, no eh, o día, sí, sí, no día sí, a día, sí. no día a día. Se aleva este o terceiro ano. Mm. E pouco a, el... a pouco eh, vai, vai dicindo mía que fago, mía que... Uh -huh. No, selle es nota despois na forma comenzó, de, de, de comportamento físico. Os tres. Sí, os tres. Mm. Mm. Ti recomendarías as nais que nos están ouvindo? Eu a todas, no? sí, sí, sí. sí. Mm. Moitas veces eh, quero meter a miña filla o filha, moitas cousas peregrinas que se nos ocurren, e ¿no? a danza A que, que abran gui sí. tantas cosas que estamos aquí claro, poniendo arriba eso, de eso por todo todo que acumula y mm. Oye, ¿y nos nos pagaron aquí? de eh, mares uso para facer esta promoción. <risa> nah, nah. <risa> pero é necesaria, é eh? necesaria. ¿És creo que si, te... sí, porque é un... Es un... un arte que está aí como un desconocido, como no, que xa sei máis, realmente me está suscitando Claro, estamos aprendendo o curso. vas a ver o curso. Eu estou pensando, me pensando me eh? 15, de adulto, <risa> 15 clases abertas. Nunca é tarde, non, para es é no, no, no, no. eh, solta, vamos ao hogar, vamos a experimentar, vamos mm. a, a governos tamén. Non Nós o sea, no programa normalmente no. experimentamos, ah. nos movemos, dando <risa> luz cando se pero, suba a mesa. Pero, pero bueno, eu son bastante máis tímido que Ana, no, pero tamén me solto, así que si se vais tedes un pouco a luz, me podo soltar. Vale, vale, pois pues nada, invitado. Que que que levar, o sea, que nun aula de danza ou nun aula habitual de uso Opredlago da escola de de danza Uso Opredlago, que que levar que material precisa un nen unha nena para comezar a facer aulas? Mira, no meu caso os nos veñen como eles queren cómodos eh, con, con mallas, leotardos ou camisetas eh, bueno, os deixo venir un pouco como, como les queiran ¿no? eh, despois eh, sempre facemos unha gala de fin de curso e hai un vestuario que, dis, que xa me encargo eu de aí non hai elección ¿no? pero durante o curso, eso entón, imprescindibles zapatillas de ballet hai un calzado especial de, de, de danza eh e ese es lo que sí que hai que ter mm. algunha característica especial ou todo o mundo so, pode facer danza Todo o mundo. Todo o mundo, Todo o mundo. de todos os tipos, todos os cores, cousa será es que, que a destacar? Eh, eh, como en todo yo podría hacer danza a mi edad sí. a esas claro. alturas de mi vida sí. y... claro. sí. todo aparte sí. bueno por ejemplo en danza terapia no hay una existencia como en danza o en danzas o a no ser sé que quieras llegar a claro. a un bailarín <risa> <risa> pues sí, es que sí. a claro, un bailarín <risa> internacional no es necesario entonces lanzar y eh, disfrutar también. Entonces, sí, eso todo, es una de eh, las todo, todo te, Eso es una de las de todo las primeras. Todo el mundo debe tener capacidad de disfrute. Sí. ¿no? sí. El disfrutarlo, ¿eh? El mira, yo yo en la clase conviven eh, varios tipos de, de, de, de alumnos, alumnas, ¿no? eh, pues unos que tienen un interés increíble, que están eh, que absorben la clase, eso como en cualquier Eh, centro ¿no? El, sí. y otros que están porque se divierten eh, no tienen una exigencia con ellos mismos hacia la danza pero lo disfrutan eh, sabes lo que te quiero decir entonces lo más importante es esto no después si tú quieres llegar o no a eso ya son ya hablamos de otro tema claro, hablamos de otra situación eh, sabes lo que te quiero decir sí. aquí hay escuelas pero para una proyección eh, profesional eh, todavía hay Eh, bueno, no, no é suficiente uh -huh. con o que tenemos aquí Podemos falar, se queréis, tamén un poquinho de iso Antes vamos a ouvir uh -huh. unha rafagueña máis de música e nos metemos, se vos parece, un pouco en ese ambiente da danza a nivel local galego, estatal Podemos un pouco rapazinho das escolas que existen oficiais pois pues das institucións tamén que poda haber ao respeto de todo isto, antes falamos pues, precisamente da do, conse do Consejo Internacional de Danza Bueno Me metemos máis en materia así. seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros Ana Luz Q, que te parece todo esto? aquí seguimos, moi interesante estamos en... estamos aprendendo moito de danza Sí estamos en, en Radio Filispin en Divertimento para Pequenos Monstros con Suso Pérez Lago e con Mar, Mar Sánchez, Sánchez. Bueno, estupendo, e ademais ponendo un pouco de música que tamén venga a caso, eh, ballet clásico podemos traer aquí tamén música contemporánea de jazz, perdón música contemporánea de, de ballet que algún autor hai por aí facendo música para estas outras disciplinas nos eh, estamos acordando agora no caso de Julio Boca, creo que Lito Vitale ten alguna composición así para ese tipo de, de danza máis clásico contemporánea, ¿no? bueno, que, que decíamos ¿eh? podemos escritar un pouco a Tchaikovsky ¿eh? con, con El lago de los cisnes Con el Cascanueces, verdad Bueno, que son obras Tchaikovsky, son dos, dos clásicos, ¿no?, de la música de ballet, probablemente, ¿no?, sí, o ruso. ¿Y podemos dar o teléfono de Radio Freespin, Ana? Sí, podemos. ¿Qué te parece? Porque igual ¿hay, hay algún neno, algún nena, algún painai que le suscita este interés y quiere sí, saber que más. Sí, que quiera preguntar algo. Algo que no te preguntado todavía, que esa es raro, ¿eh? <ríe> Preguntamos de todo. Vamos teléfono 981 37 10 40. 40. 981 37 10 40. Estamos con Suso Pérez Lago y Mar Sánchez aquí en Divertimento Ose, dedicada a esta segunda mitad del programa a danza y a danza terapia Pues sí, mira qué rápido. <risa> Tchaikovsky, así é efectivo, é eh, punk É eh, práctico É eh, como os Ramones, un tema de dos minutos los Como Raca. antes estamos co Ramones Tchaikovsky. Tchaikovsky. Con el cascanueces Bueno, pois pues vamos a falar un pouco máis de danza Así en plan, pois pues eso, coñecer un pouco máis O mundillo da danza, okay, non só so a nivel local Tamén, que nos van a falar eles Sino, pois pues, da movida Se si se pode decir así, da danza A nivel tamén galego, eh e estatal e todo iso que nos conten un pouco, pois, pues, pues, eles saben, están na na Poma, hai, non? moitas escolas sí. sí. sí. Pero unha, pero unha cousa es que hai es que moitas escolas e outra cousa es que hai danza en en en en, en ou Galicia o, o a trascendencia que pode ter iso. Hmm. Escolas si sí, iso quere decir que hai moita afición. Hai afición. Moita afición. Porque zumba, por exemplo, isto que está agora de moda e, sí, e danza, eh, que que. Eh, eh, ¿Dónde es metemos un, a hacer? Es zumba. Es zumba. Es zumba. zumba. Es A música de verano. Sí. ¿Sabes? Sí, ¿Es, o es, es, o o es para que, que se hay más calorías ahí. Se ama, se lleva, a ¿no? leal, claro. Es divertido. Como a bachata. Sí. Como a cosa así. Bueno. Sí. Sin Pero es más Ignacia. Es más Ignacia. Pues... Sí, eu, eu non sei moito, a no, verdade pero, pero, bueno, creo que va un pouco máis entre sí. bachata e movimento así, un pouco rítmico ah. Hai unha me, mezcla de, to, de, de, de varios tipos de danza, é moi aeróbico É moi aeróbico, sim sí. mm. Tambén, sabes, porque é un pouco con, con máis de gimnasio mm. vale mm. Sí, De feito, maiormente... Sim, pode ser, como o que era a danza moderna O pilates antes, con movimento, unha cousa así, non? uh -huh. Pero, bueno, eu quería comentar que Suso mm, decía antes que, que é certo que a danza, pois, os recordo cando éramos pequenos, pois somos da edade os dous, mais ou menos, e había un programa na dúas que proxetaban eh, bastantes valés, bastantes eh, grupos de danza distinta. Neste momento hai unha carencia a ese nivel. Mm. Houve unha época... Como se chamaba de... ese programa? Ver, non teño ni idea. <risa> non se queda danza. Non teño ni idea. Un programa da dúas que se queda de danza. Sí. Hai que hay que esculcar. Outro día escuché, vin un programa de, de ópera na dúas. De ópera. <risa> non sabía ni que existía. Sí, claro, pero, pero que é certo que non hai sí. moito... E, no, por exemplo, en Galiza, eh, eu penso que houve unha fortuna, eh, un pouco pues, con Linda en Santiago, con Matarile que eh, eu teñen que sacar o sombreiro O Vale Galego, o eh, que tamén, estuvo muitísimos eh, anos na Coruña un, un festival que facía en Pé de Pedra que tamén. logo a, a agora o absorbeu a administración como todo e o cargou bastante pero que gracias a esos comenzaron a haber metas compañías de danza contemporánea ¿no? entón uh -huh. tivemos uns anos, que agora non tanto pero tivemos uns anos Pois que os, que os que nos gusta E para o, o mundo o Público xeral eh, Bueno, tíamos a, a fortuna De poder conhecer moitas das compañías Que antes non, non viñan dios aquí Ajá. Viña eh, únicamente As compañías clásicas Ajá. Dos, tres veces o ano Pero si sí, durante Ellas todo mismas, esto É ¿sí? as mismas sempre. Claro, sempre. Decir, mm. que É como que non existe outra cousa, non? Mm. Que o Lago dos Cisnes... ou Cascanoeces tamén Cascanueces, que Cascanueces, veo varias non sei veces. Que. Sí. Claro, entón, mm. eh, non, hai, hai outra cultura. Hai que facer un chamamento eh, aquí para claramente. que veñan... Bueno, notase, notase, eu penso que tamén notase o que foi a corda política última, eh? Pero porque bueno, estamos falando os últimos oito anos que deixou so de haber hai actuacións de grupos de danza contemporánea moderno, non sei que, nos se canto, pero hai menos hai compañías galegas uh -huh. boas de danza uh -huh. contemporánea uh -huh. eh, bueno, hai moita xente que traballa <ríe> moitísimo, por amor ao arte Eh, son compañías e sí, efectivamente pero non da viven, mal viven eh, de seu traballo, deci, quero decir que isto ocorre uh -huh. en Galicia eh, hai moita xente que podría estar facendo moitísimas cousas e eh, somente poden facer unha persoa ¿no? sabes que quero decir, non hai sí. a, axudas eh, gubernamentais eso é fundamental para apoiar uh -huh. este patrimonio da humanidade como dice o, uh -huh. o Consello Internacional de Danza que aposta por a igualdade da danza eh, e de, de todas as danzas ¿no? uh -huh. entonces aquí Te moito que ver eh, as, a, a, os, as institucións Ajá. gubernamentais. Está claro. As escolas xa os levamos os directores, as escolas son privadas. que decir aí non hai un aporte. Eh, o aporte ten que ser outro. Eh? Entonces é unha difusión. É eh, un chamamento A parte que apoñera a danza no seu sitio Sobre todo aquí en Ferrol Porque en Ferrol eh, te, eh, co, eh, Cos habitantes que hai Somos sete escolas E non contamos que hai unha encene eh, Outra embrión En Ares, quero decir que eh, É moita Entón, claro, isto hai que, hai que, hai que Reivindicar isto hai mm. moita xente na sí. comarca participando Muy de actividades chiste. de danza mm. en moitas escolas e se non é dunha danza é de outra, se non é de folclore en narón é de, de, de baile de salón que é unha mina de, de xente que baile a quero dicir danza del vientre tamén hai moita oh, danzas orientales sí, eh, de ahora de están de en con hip hop, mm. strip dance creo, bueno, quero dicir que eh... Eh, moitos estilos eh, claro entonces entón que se necesita de apoyar e poñer un pouco a danza no seu sitio isto non é mm. falar por falar non é decir que non é que é unha realidade eh. sí, no, aí eh, estamos nos eh, Días Internacional da Danza eh, que aí eh, se eh, ve aí se xuntan todas po, este ano que nos puxeron mm. nos puxeron claro, claro, claro, claro, todas as condicións sí. para que pudiéramos estar todas as escolas quero decir carpa mm. escenario tal e tal e acudimos a sete escolas aquello foi espectacular porque eh, moita xente que se veu no, na... sete escolas aí sí. agora mesmo na comarca sí con, sí. con A, con a Escola de, de Danza de Rosa Salanova, que tamén está aquí en, en Ferrole, máis nos entornos, mm. Son, somos sete entidades, escolas ou estudios de danza ou, mm. ou entidades que se dedican a a danza. Cando sí. foi o día internacional da danza? É 29 de abril. E aquí en Ferrol diz que este ano foi por todo alto, ¿no? Este ano, bueno, foi por todo alto porque nos puxeron as condicións. Eh, a... no, non bailamos carpa... no chan, eh, dis, eh a... bueno, as pensas no, no que, parque, cho eh? que chovera, sabes? Claro, se si chovía tiñamos que arrancar correndo. Mm. Ahora pues, nos puxeron unha carpa, entonces estábamos tranquilos, mm -hmm. todos os nenos tranquilos de que iban a poder ejecutar mm -hmm. e eh, bailar todo o que tiñamos planexado para o día, non? Eh, incluso asientos pa xente porque durou casi 14 horas, Exacto. o sea, Entonces, no, iba, bueno, y, y de hecho, vamos a ver no touse, fue en la plaza de Boase, E ¿no? Iba muitísima participación, que é a outra cousa que a xente te que ver Mira, o que falaba antes un, de asaforas ilustracións, Unha porque é ah, pues un patrimonio porque un arte pero outra porque ao mesmo tempo Declarado está por Augusto, movendo a xente e está dando no vida á move... cidade está facendo participación na rúa. en fin E lle dá unha oportunidade a unha xente ¿no? Cultura que é algo Eh, que non ten unhas cifras, ou cada vez ten unhas cifras económicas máis baixas, porque os recortes están sendo brutais a todos os niveis de teatro, de danza, de música e mm. de todo pero a ver, eh, non podemos prescindir da no, cultura non no únicamente notades, vamos a no, falar de da una... cultura, aí estamos falando xa non só de danza, danza, música teatro, todo. pintura, sí, pero todo, todo por igual mm. eh, no, no Notades pode... es que este goberno de, do Concello de Ferrol Ten disposición, eh? Que ten unha disposición sí, sí. diferente con respecto ao anterior goberno pero como do día anoite no aspecto cultural, si si do día anoite estamos falando de, de, de unha diferencia abismal, sí, hai unha disposición, hai un interés hai se está mostrando interés, si sí. se está escoitando e, e, e va a haber accións eu o, o digo porque falei por exemplo, con susto rechea, que o, o o conselleiro de cultura E eh, eh, bueno eh, eh, o que estou dicindo, pois pues eso é eh, o que a conclusión que saquei de falar con el. Uh -huh. Entón, espero que a partir deste de próximo ano eh pois pues esa realidade eh, de plans que, que temos, eh, ademais eh, plans que teñen que ver tamén con o eh, Consello Internacional de Danza, porque aí aí vai haber aí un, un pouco de colaboración e eh, de co Consello Internacional de Danza que, sí. que, que nace que da propia UNESCO na sede da UNESCO, no, eh, antes, van, eh, foi acomodado por eles. Mm. Eh, Efectivamente, eh, si. Sí. E e de cái dese proxecto tamén se xa falando do local ese proxecto que había aí no cantón na pasareira esa que se fixera que se falaba de, de dotalo ou de facelo parte de espectáculos de danza, non sei sé se si tens alguna información ao respecto no, de como se no, desenvolveu eso. O... No, eu fui un abelo, eh, me pareceu unha actuación. Una actuación, si. Notación de danza sí. un so. A mí me par... moito, no, eran dúas rapazas, era dos rapazas era... Duas rapazas, sí Obo sí. Cristina... moito dous, porque máis é imposible É unha pequeno É pequeno, e casi que o fixeron máis ben ao redor ¿no? de, Pero foi moi interesante ¿no? De parte do happening ese que se pode facer ali ¿no? Sí, sí Mira, A mí me pareceu moi interesante el, el Utilizar un espacio da cidade Para facer danza hmm. Entón, eh, non sei se si foi unha cousa Ou a medias eh, Feita para, para o espacio ese para outros pequenos, pero bueno, a, a mí o feito de que se utilicen os espacios da mm. cidade. Eso sempre está se, ben. Home, oh, claro. Eh, eh, eh, eh a danza na calle. Na rúa, si. Sí. Eh, aproveitando sacar a danza o, rúa. Si, sí, sí, sí. Que sea visible. Eh, o oh, si, sí, claro. I vas pola calle, ves ves, ves alguén bailando, eh, te quedas. Por exemplo, nas meninas mm. de Canido sería un espazo tamén interesante. Sí, sempre se fai sí, algo de tanto. Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí. sí que se fixo. Eh, cada ano se fai algo, vai algunha xogada. na primavera, si, sí, na festa de Canido, pues, que sempre eh, bueno, A zona de Canido que, va 2, 3 veces o ano ou Que fai moitas cousas, sí. Da actuación. Uh -huh. Si. Sí. E sacar, por exemplo, aulas ás ruas. Jabe. Bueno, eso no brao, fixemos, eso fixemos pre, Mira, esto O, fixe, o, o, o día Internacional da Danza Fixemos unha especie de clase Para que un pouco a xente tamén verá eh, O proceso que ten que levar un bailarín máis sí. ou menos para chegar a bailar Tamén a, en Ares, a, os de Danza Ares Fixeron na praia Unhas clases, tal, bueno Está ben, está ben, uh -huh. está ben Son cousas que están ben E a nivel uh -huh. creativo O sea, Que se está aportando novo a danza, por exemplo, a nivel local tamén ou de galego O sea, Que cousas novas se están aportando o, o que xa hai O repertorio clásico, o repertorio contemporáneo Hai xente que está facendo cousas novas, creando cousas Esta nova, galera, nova, galera nova de danza, galega de danza, por exemplo que... Hai unha xente en Vigo, que non me acordo agora do grupo Que está facendo cousas bastante interesantes E neste momento hai tamén fusións de técnicas Eh, en Santiago, en, en rapazas, Santiago por exemplo. El está, Estas duas rapaces das que falábamos As que sabe. actuaron, sí. Cristina Montero e eh, Ruth, eh, non no no me, no me lembro o nome, o, no, o apelido, pero sí. pois pues elas tamén están eu que, bueno, eu que, eu o que vou sí. vendo, sí. pois pues de vez en cando fan cousas e, el, eh, están van cousas eso, novas. que tamén están iso, mezclando mm. eh, a danza con trasdisciplinas, poesía, eh, hubo algún espectáculo uh -huh. con vídeo imaxe, vídeo Un poco todo, uh. ¿no? Danza, videocreación, música, recitación. Sí, ahí se Hay gente está que, que está combinando disciplinas. Sí, está, está mezclándose sí. artistas, plásticos diferentes. A gente de Ferrol, hay gente que está ahí en primera línea como tantas outras disciplinas e eh, profesións tamé gais farolás, pois que están aí traballando na pomada que están ne, na danza pasa igual, hai xente que es, que destaca da, de Galiza ou mesmo da, da comarca, tedesase algunha hai algún referente, digamos. Oi, pois, sí. Por exemplo, está unha das fillas de Marijel. Así. Ah, como eh, se chama? No, vale, calestava no de Londres, estivo, ¿no? Si, sí, e ora é agora mestra do Conservatorio de Madrid sí. e, eh, bueno, hai alguno máis que estuvo en Vales well. Internacional sí. mm -hmm. sí. mm -hmm. bueno, está Suso Suso, o Suso? Suso Para estar chea. <risa> non, ese non baila. Momento, no, que eso, yo solo, todo, eh. de solo. De momento non lle deu por aí, pero <risa> Pero pode ser. Por, pronto será, porque creo que está bastante. <risa> Hai infundado no tema cultural que sempre Bueno, si, sí, é un gran pintor, eh. Si sí. suposto, no. De feito, tiveron unha iniciativa unha pasado moi bonita, que como para repescar ante, ante a cantidad de ante a cantidad de locais caivaleiros na cidade. Thi un percorrido onde había distintos artistas en, en diferentes escaparates que expoñan es as suas espuñan, obras. Si si é certo, sí, sí. Sí. Uh -huh. este, me parece unha iniciativa guapa en uh -huh. de ver se alquila, <ríe> vendese, uh -huh. por lo menos veas un cuadro, unha foto, uh -huh. un, claro. un, bueno, e máis alegre. Eh, estamos fisete Diana Luzco que rápido pasou tempo falando deste de tema, pois pues, tan interesante certamente. Si, sí, porque ¿no? dá para moito. Uh -huh. Eh, mentre ouvimos a Tchaikovsky, por aí polo fondo, pues, bueno, vamos ás últimas pinceladas cousas que queremos subliñar, remarcar, que teñen que ver co obxeto da visita de Suso Pérez Lago, bailarín, profesor, eh, director da súa propia academia, Academia Suso Pérez Lago, na Rúa Fontaiña, número 54 en Ferrol, aí na zona de Inferniño, Emar Sánchez, psicóloga, sexóloga, danza terapeuta, E astronauta <risa> <risa> Que, que, que foi un prazer teros aquí E que nos van a remarcar O porqué o sea, Nos van a vender o seu libro E les a falar do seu libro E vamos a deixar aí Eses minutos promocionais Que tenes xa mar adiante Sí ben, pues Nada, recordarvos Que comenzamos un curso de danza terapia Na Escola de Suso Pérez Lago, na Rua Fontaiña, 54 Temos unha clase gratis O 15 de Octubro E eu vos animo Porque, bueno, sei que o vades a pasar ben Non fai falta Ser profesional da danza Ni nada estilo, sino ter ganas de moverse Coñecerse un poquinho máis Descontracturar Emocións Sentimentos e corpo uh -huh. E, bueno eh, É un camiño a experimentar lo que busca un poco a terapia es eh, fundamentalmente a toparse mejor, eso es lo que vamos a trabajar, uh -huh. con shows con danzas, con movimientos con otras ferramentas creativas como la palabra, que es fundamental la escritura eh, teatralizaciones un poco un poco apurrí uh -huh. ¿Y Suso Pérez Lago? Eh, pues, non sei. Sé. Vamos a animar a sentai a pasarse pola escola, eh, a interesarse, a que, vaya, a que se matricule na academia. Sí, sí, Aínda es. ah, están, ¿no? están a tempo, Aínda sí, están sí. a tempo, Que disciplinas eh, temos este curso aí? Mira, este, este ano vamos a traballar vamos máis o jazz, eh? Vamos a traballar máis o jazz con, con as eh, grandes bandas musicales Entonces, vamos y, y con un curso también empezamos eh, que, para recibir una certificación eh, a través del cid de la unesco ah. ese curso también empezó empezamos este año uh -huh. eh, con 12 alumnos que van ar ya los estudios de se echaban de, de, del cif 10 unesco esos eh, estudios de danza del cif una certificación una certificación a nivel pues, mundial no uh -huh. avalada por el CIT del de, de Consejo Internacional de danza, o CIT así que os animo y adelante uh -huh. bueno pues muchísimas gracias por estar aquí Suso Pérez Lago y Mar Sánchez a vos. Eh, estamos en contacto y nada, Ana luce de Cuba, hay que matricularse rápidamente hay que ir, <risa> hay que ir a danza hay que mayas? bailar mayas ahí? <risa> <risa> vamos para allá Ana bueno, Lucecún, pues marchamos xa. Me despides xa. A, a todos os nosos subintes para a Vindeira Edición, o Vindeiro Benres, entre o a 6 e a 8. Sí. Vamos a Deza lembrar a que aquí unha pequena recomendación. Ah, hai tres recomendacións sí, para, sí. Mañá una, sí, recomendación para mañá unha si temos unha recomendación para maña sábado. Si, para maña sábado 10. Día 10 de, de outubro. Unha recomendación, bueno, pues despois dese estupendo mes que nos ofreceron a xente de Arte Riola, a Asociación Alternativa de Hostalaría con sí. ese ciclo de jazz, conferencias, concertos. Remata cun concerto. Un concerto. De, Un concerto temos? no Ateneo Ferrolam mañá, sábado 10 de outubro ás 9 horas, ás 9 da noite de Os Bregatiers. Lembreades. Bueno, pois aí hai moita pinta. moita chicha. E eh, o último xa. Seguiran de facendo cousas eles. Sí, lembrade unha cousa. Pero o ciclo este remata. Isto estaba previsto que fóra no Parque Reño Sofía, pero, sí, pero se igual traslada. pero hai previsións meteorolóxicas ou algo sí, así. porque vai haber unha pequena contingencia meteorolóxica sí, e se traslada furacán. ao Ateneo Ferrolán, así que estupendo mm. porque o Ateneo tamén Que, como sempre dicimos aquí, é un espacio maravillosamente surrealista, pois pues, eh, acolle este ciclo e bueno, espléndido para eles e para todos nós que podemos volver a Ateneo a facer un pouco Sí, que xa había tempo que non íamos polo Ateneo, hai que volver ao Ateneo. Vamos a hacer a visita diaria Cris e compañía, sí. claro que si, sí, sempre boa compañía. Pois pues, saúde a todas e todos, vémonos aquí o Vindero Benres a partir das 6 da tarde en Divertimento para pequenos monstruos. Sí. Abur. Abur.